Nunca cuspas cara arriba Que todo tende a caer eh, Para apagar faltas doutros Ni jugantía de avenida Baixamos a música de Tancho Guiras outra vez para darlle a ben vida ao noso técnico técnico en cuanto a comunicación, non? Exactamente. Especialista correspondente na Costa da Morte Óscar, moi boa tarde Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Muy Hoy buena tarde. además, buena tarde, de verdad, que estamos aquí <risa> bueno, para todos pues, 25 grados, casi. A, ¿no? él, a disfrutar sí. de él, a disfrutar sí, de ese sí. tiempo tan bueno, sí, señor. Por la mañana vi, viña de Muros, viña hacia aquí, y parece que viña, o, o que se conoce en los puertos de Málaga, da costa como nevoeiro sí. que é esa, esa ver, tema que chega do mar, sí. pero ao final parece que se disipou e temos unha tarde fantástica está non era boa, a disfrutar eh, dela que tamo sol por encima cantando a disfrutar, disfrutar dela, que ademais é, é un tempo bon porque sí. ademais esta fin de semana ao mellor alargas un chisquiño, non? con eso da, da do día do, do, do traballador o día 1 sí. sí. o que pasa que bueno aquí sabedes que a ponte este ano realmente temolo de 16 17 que si, chegará despois non é festivo día un co cal o lunes aquí. Que y, claro, pero bueno, non pasa nada que no, no, oh. tamén xa teremos eso puxa, a a de meses que non está nada mal hai que aproveitar. Pero que acaba por saír casi na semana santa, que non hai que. Non hai queixar ninguna. Vale, no, pues perfecto, perfecto, aquí, perfecto. Eh. Con... Bueno, pues se vos parece começamos cunha noticia Eh, bueno, decepcionante no sentido de que hoxe coinexíase que ouías Ramón Camaño de Muxía non vai a contar coa efectidual de hostalería na na Costa da Morte comento un pouquiño eh, tamén os ointes é eh, un proxecto bastante mimado por parte deste instituto en Muxía sabedes que muxía está o parador sí. bueno, o parador nacional parador na nacional... Costa da Morte sí. eh, había ademais un gran consenso eh, en todo o sector da hostelería da zona uh -huh. co objetivo fundamental de acabar unha titulación por fin Non que está arraigada aquí a, a Costa da Morte de formación profesional que estuvará arraigada e este centro solicitara pues, eso, a, un pouco a, a, a FPD dual de hostelería non uh -huh, pero claro. coñecíamos no día de hoxe que non vai a, a ser posible, polo menos este ano o calen xerou bastante decepción entre o sector porque eh, demandan xente cualificada e, claro. bueno, sobre todo ahora na, na época de estival pues, é moi complicado atopar xente con formación a formación en hostelería pues, a toparse concentrada en 3-4 puntos en Galicia mm. cando realmente pues a necesidade é muito máis elevada ¿no? ademais temos que ter en conta que unha das grandes demandas en toda a Costa da Morte do punto de vista formativo pasa tamén xerar eh, unha formación profesional cercana, vinculada ao tecido produtivo. De feito, eu, como profesor da formación profesional, quero dicir que a formación profesional, en teoría, debería nacer sempre vinculada mm. A, a, a terra donde se implante ¿no? pero bueno, non está pasando eso non no solamente esa terra, sino tamén o, o, os empregos cercanos é ¿eh? decir que aí o claro. Carón tendes a hostelería bastante, in, no, bastante importante e eh, lógico uh, jolín, que é unha magua sí, sí, sí, que é, que é un amago, increíble sí. que o, o que se adelantou nos últimos 20 anos na Costa da Morte desde o punto de vista deste sector sí, eh, no? pois pues, bueno bastante precario hai 20 anos na actualidade vamos con un sector bastante profesionalizado incluso sin ter este tipo de respaldo por atrás sí, incluso xente sí, pues, que vende outros sectores que aposta finalmente pola eh, pola implantación de, de, pues, de hostales hotéis, incluso uh -huh. casas de turismo rural Eh, bueno, facía falta un pouco que se activaran estas iniciativas eh, ao carón da, da, da iniciativa privada que está xordindo, pero, bueno, non vai ser o caso este ano, e eh, eh, necesitas un impulso, espero que para o ano que ven, supoño que sería algún defecto, pois pues, de forma, non creo mm -hmm. que fuera máis nada polo tema da... Presentación de papéis, ao mellor. Cal, claro, ou plazos, esperemos, porque tampouco ten moita moita razón de ser que a xunta de Galicia denegara isto si vamos, vamos o, o tema da, da razón económica cando realmente o único que, se, que pedían desde o centro era dos profesores non, non pedían máis, <risos> sabemos que a matrícula estaba garantizada bueno, mm -hmm. a formación profesional dual en toda a Costa Morte sí está crecendo mm -hmm. en outras áreas mm -hmm. por exemplo, en área Pois, naquele traballo de informática moitísimo, claro. que tamén está ben, non? porque eu, ao final o que está facendo na efectividade é formando xente na empresa ao mesmo tempo e dándole unha seguida laboral. É certo que eh, no meu caso os alumnos prácticamente que rematan o ciclo, acopan todos os traballos. Iso si sí, é certo, sí, eh, bueno, nas, te nas tecnolóxicas. É, é un sector, ademais, que, que está moi demandado por, lógicamente pois, pues, claro... Que eu digo... O que pasa que o sector das novas tecnologías eh, aínda que non, non estamos para tirar coetes desde o punto de vista de infraestructuras na Costa da Morte está moi eh, localizado porque podemos traballar a distancia bueno, se pode, eh, de alguma maneira un programador informático incluso traballar desde a casa foi un sector que resistiu moi ben Eh, o paro eh, foi prácticamente ínfimo na, na pandemia porque precisamente se pudo seguir trabalhando desde, desde a casa a través do trabalho pero bueno, era o, outro problema neste caso falábamos do tema da hostelería e esperemos que, como xa vos contágui para ano se se poda eh, de alguma forma pues emendar eh, este paro vale, ao outra not sí. noticia interesante esto, xa desde o punto de vista eh, festival o próximo 2 de xullo, de xullo, perdón, se vai a celebrar en, en Corme a Festa do Percebe, 30 okay. aniversario, 30 aniversario. 30 ¿sabes? anos, nada menos. Si sí, sí, sí. de feito, os organizadores este ano teñen preparado pois, eh, homenaxear a, a todos os, os seus eh, f, f, f, f, bueno, os primeiros promotores da festa sí. 30 anos despois obviamente moitos deles pois, desgraciadamente xa non están non se atopan pois, porque faleceron mm -hmm. pero eh, os que ainda pois, eh, andan entre nós van a asistir todos e parece ser que preparan argallen, pois unha jornada moi interesante desde o punto de vista cultural É gastronómico, o vindeiro sábado 2 de xullo, pois a, a festa do Percebo volverá á Costa da Morte, igual que outras festas eh, despois da pandemia e espera-se, polo tanto, pois que moitísima xente aí, se, se aí, aí foi onde conhecín eu por primeira vez a, a Marcial Mouzo que sí, está. Desde... Está, está de pregoeiro tamén, está pues, porque sí. o, o prego este ano leva no Todos os protagonistas daquela foto bona, bueno, Martial, pues, fui claro, s'contame algo que seguramente me vas a contar algo interesante. Pois pues si, sí, foi el, foi el <risa> o que me dice, "Tés que vir a probar a, a, un ano antes já me disera, pero pero bueno, que que a que que el foi un dos do, dos dos de, de, de, de esa historia con respecto a, o di ¿Ah? tu, por que un eu xa provengo os percebes en Cedeira e son fantásticos. <risa> tú non viñetes a Corme, hombre, tú, a <risa> ah, pues claro. Sí, sí, sí. Eso pues, vai a estar de de pregón ele vai estar sí, o que era naquele momento o alcalde años, tú, famo, sí, o alcalde naquele momento Ramón Saleta vai estar tamén vai a estar fundadores da primeira época os que están Inocencio Suárez, presidente da Cufradía naquele momento, bueno, aquí é, é curiosísimo eu vou vos contar un pouco a historia porque eh, eu era un ano tiña 12 anos daquela pero eh, estuve moi vinculado ao movimento asociativo naquela zona e sempre me contaban Que, que esta xente sentouse eh, durante varias jornadas a pensar como dar lugar a un evento que colocara definitivamente a ese povo a cor no mapa, que prácticamente no ano 92, a pesar de ser un povo pues, vinculado moi toca a botaxe, estaba pues, moi en crisis a nivel de, de da marina mercante, bueno, non había non, non se conocía, digamos non, non se conocía Muito e para poñerlo no mapa puis decidirron facer unha festa perso e trinta anos tuis poñer isto no calendario e aparecer pois, miles de persoas xa interesadas en saber fechas e todas as datas e todo. díixome tens que vir aprobarlos porque son percebees diferentes. tens te es que ir ao cabo ele, sí. sabes que hai que travesar, cabo e tens es que ir a ver a, a como me dixo. Tes que a, a San Andrés de Teixido, o sí, sea, sí, pues, ese é obrigato, sí. é obrigatorio facer esa, esas eh, dúas citas. Había es... outra persoa, outro periodista que viña moitísimo, que era real, real. Ah, e sí, sí, Jesús Real, real sí. Non me acordo a hora de que programa facía, un programa creo que sobre festas ademais sí, na radio sí, Galega E sí, non no fallaba nunca. Ademais sí, estaba sempre sí. na comida oficial e parece ser que montaba unhas unhas tertullas <risa> moi interesantes ao posterior sí, sí, sí. E, e, bueno, eu que sei un, quero dizer, nesta festa tuve a gran sorte de, de ter un distintivo único a tardo que, bueno, ter pues, sí, um, sí. o percebe en detrás todo. sempre um, sí, son palabras no. maiores sí. Pero, eh, bueno, 30 anos, é, eh? só houve dous anos que... Pero se puido... Que <risa> cales, foro, non? Sí, sí, sí. <risa> sí claro. <risa> o pues, el... o Prestíxon e outros, as veces. É, exactamente. E mandou-me o roncudo, dí, tes que ir ver como sí, sí, se yo... pescan, ademais. <risa> bueno, foi pues, extraordinario. Pois pues será o día o día dous de xullo. Seguimos, se vale. si vos parece, comento vos varias cousiñas. Sí. Por exemplo, pois pues, que... Eh, Estamos en época, obviamente, de, de velutina, dúas mil raíñas capturadas no primeiro mes de campaña de trampeón nos concellos de cabana e faz, a que se está traballando moitísimo xa, pois pues, a través dos concellos que se levou a cabo nos últimos anos pois pues, un gran freo permitiu frear bastante a expansión da, da vespa velutina Aia. e empezamos con dúas mil raíñas capturadas que é moi importante porque Aia. a veces que aquí despues salen pois máis. Entón, bueno, eh, informaban esta semana o que pasa na costa puntogal desta, desta noticia. Eh, outra cousiña interesante, a Xunta de Galicia invita aos veciños, concellos e entidades da costa coñecer programas de xuda en materia de vivenda. Eu creo que eh, a Xunta está se dando conta por fin de que unha cousa é publicar as axudas no BOE e outra que a xente che, que, que estas axudas cheguen a xente porque moitas veces pois pues, a xente complica, complícasélle moitísimo, faise todo moi enrevesado, non, sí. non desde o ponto de vista personal chegar a estas axudas é complicado e empezamos a ver como diversos funcionarios e xentes veñen desde Santiago a explicar con charlas informativas mm. e eh, con sesións de de prácticas, sobradoiros incluso para aprender a, a, de alguna maneira a solicitar estas axudas, a ver si realmente, pues, eh, se realmente se poden acoller suelen ser axudas destinadas a juventude, rehabilitación de vivenda uh -huh. un pouco eh, axudas eh, que en teoría para aquelas persoas que teñen pensado, pues, eh, uh -huh. obviamente pues, ou adquirir ou renovar ou a, uh -huh. alugar, pues, son axudas tamén de, de moito interés sí. e despois Eh, comentarvos tamén que se pechaba eh, esta semana eh, o mes de, do libro no Instituto Maximino Romero de Lema en Vallo, Sofía Fondo pechou eh, o mes do libro pues, pues, un mes intenso de, de actividades onde pasaron pois pues, moitísimos escritores non só galegos, galego, sino tamén eh, españoles polo, polo Instituto de Vallo para eh, un pouco dar a coñecer as súas obras animar a lectura aos, aos máis novos é fundamentalmente tamén integrar non? a lectura, que é unha das cursos ben interesantes que podamos ver neste mes de libro nas novas tecnologías para que de alguma maneira non se faga contraditorio ler ao mesmo tempo un, un bo libro que, que, sei so, que, que as novas tecnologías. E per... un pouquinho esto o que vos tíam preparado. Perfecto, a máis eh, sempre, sempre nos ajudas a, a conhecer máis polo miúdo a Costa sí. da Morte que por certo hai que visitar visitarla máis mágoa de que haber algúnas das comunicacións que hai para poder chegar a certos lugares, pois non Non, non, non, non lloren un chisquiño ainda que dende de, de, de que se comenzou a festa do Percebea hoxe en día xa me llorou, me llorou. Sí, sí, de feito, bueno, para ir a a corme, neste caso, sabes que desde desde A Coruña, pois pues, hai que copiar autovía, autovía, autovía de Carballo, de Carballo xa vía rápida que te mete directamente no concello de Ponteceso, sí. eh, para a zona sur da costa, afortunadamente abriu esta nova autovía que ainda que só chega a Vallo, pois pues, bueno, xa cambia bastante as sí. cousas, no... fa, fa, falando de, de, de autovía, me parece que eh, o, por lo menos chegou, non sei, noticia de que querem pidiron yo Parlamento que a jef, 55 que se, que, que, que se convierta en gratuito. Que, no, e claro. bueno, aquí hai un, te, un, un tema, xa sabes, moi... Muy... Bueno, supoño que os PAH son polémicos en todos os lados. Claro, ¿no? sí, claro, sí. Cando claro, claro. aquí se lava tantos anos cunha PAH eh, con un tráfico tan grande eh, como é o que hai desde Carballo a Coruña, na que mm -hmm. prezo que todo mundo xa ten claro que esa autovía xa foi máis que amortizada. E bueno, eh, pues, eh, o PEASE non só os sigre, non que se incrementa todos os anos. Unha persona que, que fai, pues, viaxes viaxas todos os días a pesar das bonificacións. Eu, por exemplo, eh, pues, a única bonificación que teño, se si teño telepease, é un 50% na volta, non? Sí, sí, sí. a xente queixase bastante porque unha das razóns fundamentais para invertir nun autovía na costa morto xendía fixar a población aquí. Que que a decir isto? Eu vivo aquí para claro. traballar a Coruña. Ora, o que non te pode deixar o sueldo, pois, pues, viaxando, non? <risos> e, bueno, lá moitos anos na petición de que, que sea gratuita. A autovía da Costa da Morte, fixada, porque vai desde Vallo a carballo está infinitamente melhor a nivel de todo, de, de, de trazado, de firme, de todo é gratuita en cambio chegas a de Carvalho é tes que, que pagado non? E, sí, sí, sí. e claro, a xente xa vai un pouco cansado porque son moitos anos e non se dá solucional, pero bueno xa sabéis que Galicia moitas veces xa conocida antes era o País Vasco tamén como a, a comunidade da dos peaxes, porque prácticamente todas as autovías son de peaxe cando ora en España inteira se discute se si hai que aplicar peaxes para o mantenimiento das carreteras, nós é xa o vamos facendo a P9 e, bueno, saber o, o, o que hai, non un pouquinho nesta, nesta situación. Supoño que o mantenimiento é importante, supoño que as, as autovías teñen que ser sostibles pero que non é moi normal é que só se cobren en unha zona de España e, e pois, nos, nos restos das comunidades isto é jauja para todos é pán de viño para pues, todos entón bueno. bueno, son cousas así aquí é certo que repito a, a parte positiva é que bueno, foron millorando as, as comunicacións mm. eh, pero bueno a costa morte ten un problema moi grande adelo que é a despoboación sí. e entonces fixar po población oxe en día é eh, que te salga máis rentable estar que os que sale a nivel de sal a nivel de, de uh -huh. calidad de vida vivir obviamente no, no, no rural e inde queñe que ir traballar a cidade pero obviamente tens que ter posibilidade traballar eh... si non é, é complicado certo e o transporte público Sí. Pois desesión nin falavo. Já vos teni que comentar que, bueno, é bastante é bastante malucho. Deficiente, dicemos... pa, sí, deficiente, sí, sí, Bueno, que no. que quero decir que as reivindicacións existen e eh, lógicamente en un momento determinado seguro que ah. se se chegará aí como sea, non? Claro sí, que si. Sí, sí, o caso que non es morre xa mentras a xente siga alentando, mentras se no hace a lento, mentras se no hace Que aquí la gente reivindica, obviamente se toma, no, Entonces, claro. oferta, que en todos lados es cierto, inda que, bueno, muy tarde no seamos los primeros en que se nos pasen los cursos. Sí. ¿Sí? Bueno, pues bueno, agradecido, amigo. Oscar. Oh. Buenas semanas, es un programa fantástico, a Radio... <ríe> ten vixencia en todas as uh, estacións do ano, tamén na primavera claro. así que a disfrutar todos os aintes desta tarde, a radio xa entende Moitísimas gracias bien, por axudarnos a que isto continue e teña ese pouso tan interesante que cultural e ao mesmo tempo de conhecimento do noso país Moit ben, veña, gracias a vos, hasta logo poa semana, apertada... semana. Vamos a despedir a Óscar con música sí, con algo de música, non? Como sempre Aí, adiante vaina saída e así toda fartura es